Càpsules musicals amb Rafael Corbí, el jazz de Jim Hall. Comença a sonar la guitarra i ho fa amb la nostra càpsula musical que ara mateix escoltem a través d'aquesta sintonia i ho fem amb el guitarrista de jazz nord-americà, en James Salney Hall conegut com Jim Hall, va néixer a Buffalo el 4 de desembre del 1930 i va morir a Manhattan, a Nova York, el 10 de desembre del 2013 Tenia un so sutil, imaginatiu, molt expressiu, molt avançat harmònicament. Es tracta de la màxima referència actual de la guitarra amb el món del jazz. El seu col·lega, el conegudíssim Pat Metheny, el va qualificar com el millor guitarrista viu. Altres grans figures de la guitarra jazzística, com John Abercrombie o Bill Frizzle, l'han considerat el seu mestre. L'escoltem avui amb algunes de les seves millors balades. Ooh mm -hmm. va créixer al mig dels Estats Units, la seva mare li va comprar una guitarra i tenia un oncle que tocava música country i cantava i va ser el qual el va animar estudiava guitarra i el va fer conèixer també, a més a més, els grans del jazz de la seva època Charlie Christian, R. Chaychum Jimmy Lunsford, quan tenia 13 anys va escoltar Chael Christian amb el sextet de Benny Goodman, en concret amb el tema Grand Slam, això va ser una forta conmoció espiritual, com ell sempre havia recordat, això va ser la seva primera influència fins demà! 16 anys es va traslladar amb la seva família a Cleveland, Ohio, on va completar els seus estudis formals al Cleveland Institute of Music. Va ser un dels membres del Chico Hamilton Quintet, on va donar-se les seves primeres passes professionals al 1955 i 56. Més tard va formar part del legendari grup de Jimmy Giffrey, el so del qual era molt cool, instruc pastiu i avançat, que caracteritzaria més tard el propi James Hall. Amb en Geoffrey va aprendre la importància d'escoltar i de la reacció i, a més, el va considerar va ajudar a aconseguir que la seva guitarra sonés com un saxo. També va tenir amb ve l’oportunitat d'aprendre sobre la seva composició i sobre els arranjaments. seva llarga carrera podíem destacar que a finals dels anys 50 el seu nom es va veure associat a la carrent músico-cultural anomenada Vanguard després del 1962 va participar en la gina sudamericana d'Ella Fitzgerald la Fitzgerald i el saxofonista Sonny Rollins el va convidar a incorporar-se a la seva agrupació. El resultat The Bridge, un clàssic del jazz amb la comunicació, el saxo i la guitarra. També va estar aleshores treballant amb el saxofonista Orneta Coleman. També ho va fer amb Bill Evans l'any següent i més tard van registrar amb altres pianistes combinant piano i guitarra, com amb Michael Petrucciani, l'Enrico en Pianarunchi i en, Red, en Mitchell. També va tocar amb Pat Metheny, qui va fer un duo el 1999, amb Bill Friissel o el brasilení Oscar Castro Nievos. Dos són dels seus duos més reconeguts en diversos discos, com Telefon i Alone Together va ser amb el contrabaixista Ron Carter. També va fer una sèrie de sessions d'estudi amb John Russ, amb Dave Holland, Christy McBride, and Charlie Hayden i Scott Cooley, i a més a més una excepcional versió que va fer en la presència de Chet Baker, Paul Dresmond i Don Carter, entre d'altres, del concierto d'Aranjuez. Als 83 anys ens deixava Jim Hall a Manhattan el 10 de desembre del 2013.